Txaldeon, Entzule, txingurri zurekin dago berriro, denboraldi berriari, hasiera emateko prest. Teknikaz e, arduratzen, Mariano egonenda eta mikrofonoa Bea. Eta denboraldi honetan, Entzuleen hotxak e, adikio nahiko genituzke bereziki. Denok baitkara itxinurriak. Hori dela eta antxeet egratira ditzera animatzen zaituztegu. me gure lagun Mina Iuneri dedikatzen diago izugarri gustatzen sitzaielako eta guri ere izugarri gustatzen zaigu Bueno ba saion bitartez e, lurraren eta beste jendarte hobeago baten alde hemen Euskal Herrian eta baita ere hemendik kanpo aritzen diren taldeen eta pertsonen ekimenen berri helarazi nahiko geniztueke ke batera lurrak pairatzen dituen eraso eta mehatxuen berri ere kontatu nahi dizuegu. Galapenaren izenean eraikitzen diren egitasmo erraldoi suntzitaileak kasta eta empresarialaren agintekeria eta despotismoaren adierazle garbiak baitira. Gutxi batzuek beraien interes ekonomiko eta politikoek abiatuta Jendartearen gehienguarendako dako kaltegarriak diren ekitasmoak ezartzen dizkigute, guztionzako onuragarriak direla argudiatuz. Ondorioz, inguru giroaz untxitzen dute, eta etorkizunerako esinbestekoa den lurra desagerrarazten dute, hormigoiaren azpian, jendearen iritzia bat ere kontsultatu gabe. Autezkundetan jaso dituzten botoak baliatzen dituzte nahi dutena egiteko, herritarron iritziari muzineginez, hautezkundeetan jasotako botoiek, nahi duten guztia egiteko zilegitasuna eman gobali ebezala. Haudela eta iritarrok, politikariek erakintako zorpetze ekonomikoan murgilduta gaude. Izan ere, Fondo Publikoak hipotekatu dituzte azpigitura faraonikoak eraikitzeko hauek etorkizunean ekonomikoki errentagarriak izango direnaren haitzakiz, eta bitartean beraiek sortutako zorra guztion lepo erori zaigu. Nagusik eriaren faseau fara garaia ekartzen diguroko gora, esklaboak lanean ari gara nagusien naikerietarako baina egitasmo bakoitzak bere berezigarritasuna bere badauka. Iruñako agai baia nubidean zeuden baraatza ekologikoak porlanizatu berri ditu Iruñako udalak. Europar fondoak iritsi zitzaionnez, baraatzak kendu eta baratzen interpretazio zentroa eratzea erabaki zuen. Buru gabekeriaren eta bioz gabekeriaren adibide argienetariko bat dugu hau. Arantzadiko, baratzen aldeko omenaldia, izan dadila irakurriko dugun idazkian, bera baratzen zuntziketaz, uartarazten zuena, Nafarroan aldizkari digitalak argitaratuta. historiak eta oinezkoen bideek lotzen dituzte arantzadi eta alde zaharrak urteak daramatzago hiritarrok sabelaka laitzen erreka ondoko baratzek eskintzen diguten oparotasunarekin neurri txikiko hortuetan barazkiek mosaiko koloretzuak margotzen dituzte eta nekazarien artelanak dirudite. kalekome arrunt baten ikuspuntutik alperrak diren eskaiek eundaka espeziei ematen diete babesa. Arrizko, esiek eta eskaiek, arga errekak, itzaten dituen gorak aden eragina moteltzea eta erintzea dute helburu. Naturan denak dauka bere funtzioa. Zuaitzak, landareak, sastrakak eta loreak, eundaka animalit insektoen gordelekuak dira, arantzadi bezalako naturgune paregabean, Biodibertsitatearen gotorleku txikia bezain ederra dugun ere mohonetan edo zein eraldaketak ondori Ekar, lituzke. Maina metropoliak arantzadi irentziko duenaren neatzua aldez daurre daukagu. Nekazaritza iritarroi horbiltzea bezalako eufemismoak erabiltzen ditu Jolanda Barzinak hortuetan eragin nahi dituzten eraldaketak zuritzeko. Zer esan nahi du horrekin? Ez gaude Ezal daude egun baratzak erritarron nahiko hurbil. susmoa daukago orain arte nekazaritxikien ezku zegoen kudeak eta uageneko handi mandiei ematea dela benetako sedea. Eta bide batez, iraganean gauzak nola egiten zirenaren trazak betirako ezabatzea eta urteetan zehar naturak sortu eta hortelanoek landutako inguru ederrari modernitatearen zigioa ezartzea. Iruñar rock zehaztasun gutxi daukagu dal teknikariek bolegoan araaranzadirako diseinatu duten plangintzaren inguruan. Zertan bilakatuko da, egun Iruñaro elikadura den burujabetasuna bermatzen duen Lurra. Honde amakinak hiru urt ez zazadin igaroko dutela jakiteak gureuz txarrenak pizten ditu. Arestion eipatu kaleku mearruntarekin bat etorriz, biodibertsitatearen gordelekoak diren sastrakak, eskaiak, zuaizkak eta sasiak, paisajista askoren iritziz, alperrak eta zikinak direla jakiteak gure mezfidantza areagotzen du. Gure usteapalean, horrelako irizpideak dauzkaten lanpostuak dira benetan, zentzugabeak eta kaltegarriak. Augustia jakinta eta udalaren porla, porlan zaletasuna ezagututa, Arantzadi dagoen bezala uztea, galdekin dugu Irunia zaleok. Irunia oinez, egunero gozatzen jarraitu nahi dugulako. Bai, Entzule, eskutitze edo idazki honek iragartzen zuen bezala, Zoritzarrez, baratz, zoragarriak historia dira momentu honetan, horreimena besterik ez. Iritarrei itzuliko diegu gutxi batzuen esku zegoena, mai alkatearen hitzetan, lotxagabe hori. Eskarmentu handiko eta adintxoak ziren ekoizleen esku zegoen lurra, kan bezalako lapur pribatuen esku, utzi du aipatu jaunak. Barzin horrelako aitzakea erabili zuen, Euskal jaigastetzea eta frontoia desalojatu eta iraitzi zuenean. Iruñeko biztalei itzuliko diegu gutxi batzuen esku zegoena. Hori esan eta ia eun urte zeukan frontoi modernista arkitektonikoki ezin bereziagoa zena, bota zuen porlan ezko batzuk eraikitzeko. Bi urte gelitzen ziren frontoia giza emakumetasunaren ondarea izendatua izateko. Joa harina egin nahi dugunez, hasiko gara Javier Kraeren abesti bat entzuten, eta e, hori bukatutakoan e, ekingo diogu gure lehenengo gaiari, saio hontako lehenengo gaiari, eta gure teknikaria Marianok abestia prestatzen duen bitartean, e, aurreratuko tuko dizuegu lehenengo gai ezen dira madrilgo protestak, Denok dakigu, komunikabideen bitartez, gutxi gora zer zergartatu den Madrilen, baina e, guztionen erdian oso interesgerre zaigu zabaldu den agiria, ez, Mani, e, protesta hauek e, deitzen zuen agiria. Eta orduan, e, Javier Keraeren lehenengo abestia entzun ondoren, e, jarriko dugu, ba, ogeita bost, eze, e, erakonteak kaleratu zuen agiria. En las antípodas, todo es idéntico. Tienen teléfonos, tienen semáforos, con automóviles, con San Cristóbales. Muchos estómagos están a régimen. Tienen políticos, más bien estúpidos, pero son súbditos muy pusilánimos. En las antípodas, todo es idéntico idéntico la problemática es económica y en lo teórico no son unánimes los hay escépticos los hay fanáticos pero en la práctica no ves apóstatas sino los márgenes o con prismática Otros son míseros, otros son prósperos En las antípodas todo es idéntico Idéntico a la Hay mundo artístico Con gente excéntrica Mundo científico con catedráticos Y cuerpo médico y casos clínicos La gente rústica puebla las fábricas Y los hipólogos, los aristócratas, ciertos filósofos sienten escrúpulos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico a la autoctona. Algunos fármacos son ilegítimos, pero hay gran tráfico, lo cual es lógico, porque los réditos son astronómicos. Hay muchas víctimas y hay muchas cárceles Voces hipócritas Piden coléricas Medidas drásticas, sillas eléctricas En las antípodas todo es idéntico Idéntico a lo autóctono Los eclesiásticos Desde sus pulpos Causan catástrofes y los omnímodos, poderes fácticos, hazañas bélicas, actos vandálicos, los energúmenos y los pacíficos, actos inútiles. Entre los lúcidos cunde el desánimo, en las antípodas todo es idéntico, idéntico a la ocupación. fenómenos de rara índole Madres estériles con pactos múltiples Problemas étnicos con los indígenas Falsas polémicas por los satélites los Grandes espíritus viven recónditos Diálogos tóxicos abundantísimo En otros términos están incómodos. Pero es fantástico, martes y miércoles, jueves y sábados, lunes y vísperas, tan espectáculo con el esférico, allí al unísono, arman y es como un bálsamo para sus ánimas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico lo autóctono. Identico a lo autóctono. Mira, mira, un cancún. La democracia está secuestrada. El 25S vamos a rescatarla. El próximo 25 de septiembre rodearemos el Congreso de los Diputados para rescatarlo de un secuestro que ha convertido a esta institución en un órgano superfluo. Un secuestro de la soberanía popular llevado a cabo por la Troika y los mercados financieros y ejecutado con el consentimiento y la colaboración de la mayoría de los partidos políticos. Partidos que han traicionado sus programas electorales, a sus votantes y a la ciudadanía en general incumpliendo promesas y contribuyendo al empobrecimiento progresivo de la población. Rodeamos el Congreso después de más de un año de intensas movilizaciones en todos los sectores sociales y tras comprobar que no puede haber democracia cuando las instituciones que dicen representarlas se mueven por intereses que no son los de la mayoría. Porque no tenemos nada que hablar con un poder que ha demostrado sistemáticamente ser ciego, sordo y mudo a justas y concretas demandas de igualdad y justicia social. Lo rodeamos para rescatar a la política de un régimen económico insostenible y depredador, el sistema capitalista. Rodeamos el Congreso porque queremos dar un salto en la movilización social y poner en el centro la recuperación de la soberanía y del poder ciudadano, es decir, de la democracia. Hemos creado numerosos procesos de lucha, espacios de participación y discusión en las redes y en las plazas, en los barrios y en los centros de trabajo, y hemos llevado a cabo iniciativas que queremos seguir desarrollando desde abajo, sin atajos y paso a paso. Porque creemos que el tiempo de las decisiones tomadas por unos pocos ha terminado. Porque, frente a quienes quieren dejarnos sin futuro, tenemos los medios y la inteligencia colectiva para decidir y construir la sociedad que queremos. Porque no necesitamos falsos intermediarios, sino recursos y herramientas colectivas que fomenten activamente la participación política de todas las personas en los asuntos comunes. Rodeamos el Congreso el 25-S para decirles a quienes dicen mandarnos que no, que desobedeceremos sus imposiciones injustas, como la de pagar su deuda, y que defenderemos los derechos colectivos. La vivienda, la educación, la salud, el empleo, la participación democrática, la renta. Para iniciar un proceso que permita que los responsables de la crisis dejen de ser impunes, para que los pirómanos que han provocado nuestra crisis no sean recompensados y empiecen, en cambio, a ser juzgados. El 25 de septiembre nos manifestaremos alrededor del Congreso porque queremos recuperar la responsabilidad sobre nuestro propio futuro sin aceptar imposiciones. Para decirles a quienes tienen secuestrada la democracia que ha llegado el momento de irse y para exigir la dimisión de este gobierno como primer paso, porque vamos a liberarla iniciando un proceso constituyente. Un proceso de participación directa abierto en el que determinemos y pongamos en marcha las instituciones políticas, herramientas de participación y mecanismos jurídicos y políticos que necesitamos para garantizar que las decisiones colectivas sean completamente efectivas. Un proceso constituyente sostenido y cuya definición colectiva comienza, pero no termina, el 25 S. Rescatar el Congreso es lanzar una invitación a que se articulen y unan otros movimientos sociales como la lucha de los funcionarios por la defensa de los servicios públicos, las diversas mareas y otras luchas por la igualdad y la justicia social. Significa negarnos a aceptar el miedo, la impotencia y la desorientación surgidas de la reducción de lo político a lo económico y sus consecuencias fascistas, xenófobas, racistas y machistas. Y buscar una salida colectiva. Invitamos a todas las personas que quieran acompañarnos a rodear el Congreso el 25 de septiembre, a decir basta. Y a continuar este camino para rescatar la democracia y la soberanía. Queremos derechos, democracia, justicia y libertad para todo el mundo. Hasta aquí hemos llegado, no tenemos miedo. Nos vemos el 25 s y más allá. Bueno, va. hoy está... E, Zabaldo den, agiri den bat, e, nik hemen badaukat e, Mariano idatziz, e, beste agiri bat, da altzekoa baina ez, ez da berbera. Orduan, uste dute Zabaldo dotela bat, baina gehiago. esaten du gutxi gora bera, gauza bera, baina orain honetan, bai, esaten du zehatzago, exigitzen diola gobernuari dimisioa, korten disoluzioa, e, prozeso konstituiente baten eraketa, Eta bar, eta bar, eta bar, baina funtzean e, mezua antzekoa da e, eta hori. Bueno, ba orduan, e, orain txe, urrengo gure, gorko urrengo gaiari ekin diogu, izango dugu elkarrizketa bat e, Rosa Lagorekin, ekologistak martzaneko kidearekin, Orduan, eh, saiotuko gara berarekin kontaktuan jartzen eta bitartean agian, ba, musika pizka bat eh, jarriko dugu. Gure teknikariak kalbadir, baldin badorri dena egin batera, oso trebea da eta. Si cierta vez ya volví por mis fueros. Tengo un pie como artista en la fosa pues nada de eso pincha y en hueso. Eso es señal de que soy un artista y eso es señal de que no influye en que exista o no exista lo comercial aunque él sordina pero muy activo mal que os agrade aún os levanto las novias en vivo y eso cañade el hit parade Mujer, de valiosos artistas, la de anteayer. Y me decía qué pasa de lista, que gran mujer. Y me insistía para convencerme que si sus maridos le gustaban algo, yo algo más. Eta badirudi, beste aldean, Rosa Lago dugula. Ala se da, Rosa? Bai. Arratxalean. Bueno, gabon, ya. Hori, gabon, zer moduz? Ondo, ondo. Apuzoan nekatuta, baina ondo. Ok. Bye. Bueno, Rosa Lago dugu ekologista martxaneko kidea bilbokoa. Eta berak eh, kontatu behar digu eh, zertan... Hiru bodu zizan dire, eh, duela aste bat antolatu dituzten jardunaldiak eh, Bilboko unibertsitatean. Errio eh, +20 zuten izena, ez da horrela errosa. Eh, bai, ez bai. Bai, izera, bai. Izan uh -huh. dira hori 20 urte, Rio Janeiron eh, izan zela hori, nola da, lurraren inguruko eta beida Nazio Batuak antolatutako eh, ingurumena eta lurrarena eh, inguruan eh, izan ziren jardunaldi nagusiak. Taruan orain dela hogei urte hori garapen sostengarria bultzatu izan eta orain gainean izan zen herriserari errepikatu zirela, bueno, eh, bueno, topaketa hoiek mundu mailan, zeharteko mailan, hori gaiur ofiziala izan Eta horrein honetan, e, bueno, aratago joan nahi zuten, eta ekonomia berdea bultzatu nahi zuten. Eta orduan paraleloan, e, arriode janeiron posti jo bat e, talde elkarte sozialak bildu ginen. E, Brazilletik e, eta hainbat lekutatik, e, eta hori euskal herritik ere gu ginen, eta bueno. Eta holan. Zei da zure iritzia E, Zerreza nahi zuten gaior ofizialen ekonomia berde bultzada horrekin? Bai, bai, bueno, kontuala, a, a ber, e, claro, orain dela lago urte garapen susten hasi zazizidean, pues, kontzeptu e, moduan aportzobat malgoazen, o sea, zera batean zaten zen, bueno, horrek e, egon behar da ekonomia gizartea eta ingurum, ingurumenaren artean, horrek abat lortu behar da. Baina orain gohetan, baina gero claro, 20 urteetan ikusi dugu, pues batez ere ekonomian zeukala garrantzia eta bueno, eta bestea pues gizartean e, e, arrazko zeuden, pues, e, edo ingurumenian ereba ere, ere arrazko zeuden, pues bueno, eh pues zeu zer egiten zen konpontzeko, konpontual bazen. Baina dena den ekonomiak zuen garrantzia eta ekonomia berdearekin haratago joan ezuteen eta esan, ekonomiak Ekonomi indartsua denean, orduan gizartean ditugun arazo guztiak eta e, eta kutsadura eta konpon daitezke. Ekonomia berak e, konpontzen ditu. Eta claro, e, guk ezagutzen dugun ekonomia da kapitalismo hutsa, hori da hori da guztu e, hone duten ekonomia eta bueno, eta etekin etekineak norberak etekineak ateratzea e, labarizia, e, e, e, e, hori da gure ekonomia mugitzen duen gure ekonomiako mutorra hori da labarizia. Orduan kao, e, zein da kontua gukentzatzen pues, e, nubula pues, hori ez de la bidea ez de la bidea, ze azkenean e, bideo hortatik ikusi duguna da egizarte maian pues, e, gerota ez barriintasun handiagoak daudela batzuk osa beratzak eta txiro txirogeiago daudela eta ingurumenean ere Pues hori kaltea nier sortzen dira. Ta klaro, economia berdean esatzen zutenez, bueno, kontuan, ah, eh, da orain arte, pues adibidez, Amazoniaan dauden basoak gure parke naturalak edo hoiek, es direla valorizatu. Eh, diruz, birutan, es es direla kontuan hartu. Orduan, egin nahi zutenasan, birutan pues, kontuan hartu, kalkulatu zenbak eh, balorizatu goi da ekonomikoki valorizatu eta hemen balioa ematen diosunean balio ekonomikoa ematen diosunean nere norbaiten eskuetan ipin nei suten ekonomia berdearekin eh hola adibidez pues eh honek xezen nahi du adibidez hemen enpresa batek bat gutzatzen badu e, pos, berebe pues eta bizhurtak murriztu beharrean eh CO2 izurtuta eh adibidez murriztu beharrean e, edo sin proposatu nahi zuten eh, pues, adibidez eh demago na masoniaren basoa pues eta hoeiek zeodi zurgatzen dutela pues orduan eh, kalkulatu ekonomikoki edo zeobito natan eh basoak eh, bazoek, eh, zenbat, eh diten, eta ekonomikoki zenbat balio duten eta orduan enpresak zela na eh, kredi em eh, erabatean baso hoien jabe bihurtzen da. Eta holan, esaten du, bueno, hemen Europan e, kutsatzen dute eta ziobia botatzen dut, Bale. baina baditutan baso batzuk Amazonian nik zaintzen ditudanak, nik zaintzen omen ditudanak, eta hoiek kompensatzen dute, hoiek zurgatzen dute, nik botatako ziobia. Eta klar, horrek arazola horrek sortzen ditu, horrein arte, ignorenak, Eko miartean izan e, diren bazoak, ozera, e, nola da, dien e, komun izan diren baliabideak, pues, bapatean norbaiten eskuetan geratzen dira. Eta, claro are gehiago, han Amazonian edo hainbat lekutan, jendea bai bizidela, e, rindigenak eta bar. Eta horrek, e, alako mekanismoak, e, martzan ipini diren lekuetan, pues, ibertatu da, pues, jendea, pues, bere lurrak utzi behar izan dituela botatu dituztela haien lurretatik. Ta orduan hori da bat, batekonomia berdearekin. Eh, arte inorenak edo denon, e, denon lurrak eta baliabideak zirenak orain e, e, e, esku pribatu batzuetan ipini nahi zituzten. Eta esku pribatu horiek enpresa horiek zaindu homen dezituzten. Eta bueno, e, oposaketan dia zegoenan Brasilen zean ikusten zen gainera. E, izen zentekela ez bakarrik enpresak e, basoen jabeak bihurtzea, are araiago, e, mekanismo horietan, kontuan hartzen da, pentsatzen adibidez, eukaliptoak landatzea, edo e, palma palmondo Afrik, afrikarra landatzea ere, hori e, zelan, e, zelan da, landate sostengarriak direla, horrela konsideratzen dira. Orduan gertatu da ere, adibidez, Pues, e, Indonesiaan, malazian eta Mal, e, palmon dazekarra landatzeko gertatu da pillo bat bazo birginiak bota, bota, bota behar direla eta hain zuzen hori eukaliptoak eta landatzeko eta bainera hori esaten duan, hori konsideratzen da e, sostengarria dela eskondizideratzen da eukaliptoak posori, landariak direne zeobia zorgatzen dutela eta hemengo en enpresa batzuk, hori, pues, esaten dute, bueno, bai, eukaliptoiek landatzen ari naizener, pues zeobia zurgatzen ari nin, azberaz jarraitu al dut, eh hemen kutsatzen. Orduan da trampa e, egin eizuten osan trampa handia handia. Kontua da bai, aportxo bat eh bertan bera geratu dibela asmoiek, ze azkenean enpresak eta estatuek ezuten hauren dagoen krisiarekin e, Bueno, ez genekien, baina ezuten o sea, gogoan dirik ere, eragutsi da hori. Orduan, gutzienez, eh, mekanismo horiek ez dira indartu. Baina, horra gaitik ezaten da, bueno, pues ez ez da lortu, ayur horretan. Zabatzeko ezaten da, bueno, pues agian, obe, ez eh, lortu ez de la, osea, ez lortu ez de la, osea, que holanda. Bueno, kontatu digusuna, Rosa, benetan loak ez hartzeko moduko istorioak dira. Eh? Zenolako e, buru enrebesatuak dituzten, enpresario hauek, ez? Eh, hori, ba, aurrekoan duela hogei urte herrioko gaiurrean, ez? Eh, eh, onartu zen, gutxi gorabera, bera, ba, kutsa duraren ondorio, klimatikoa gertatzen ari dela, beraz esarri zituzten muga batzuk, ez? E kutsatzeko muga batzuk eta oraingo honetan ezaten dute, bueno, hori jarritzen dute kutsatzen, baina erosiko dute basoa eta horrekia ja dela konfonduta eta claro badakiego zen, oso ongia saldu dozun bezala, ez? Basoa erostea ez nahi du, ba? bertako biztaleak desplazatzea, e, bizi moduri gabe ustea hainbat eta hainbat herri jatorrizko herriak. Eta gero, bueno, ziurazki baita ere edo, eukalipto edo palma afrikana afrikarra landatzea, eukerrez banago palma afrikarra ere e, agro konbustible bezala, agro erregaia bezala, erabiltzen da, ez da, Rosa? Bai, bai, bai, mundu maian, indoneziatik batez ere, indonezian eta malasamatez ere ateratzen da, nekazala erregaia, afrikarratik. Bueno, ere, zoia ere landatzen da, baina Adibidez hemen, e, indoneziatik bat ez ere e, importatzen dugu. Almonda afrikarra zuzenianez, uste dut e, daueneko apurtso bat prozesatuta. Ia olioa, importatzen dugula la Euskal, no Euskal Herrian, Euskal Herrian gutzienez, bat. Eta, eta, bai, eta da, bai, hori, e, ez er, ez, ezaten digute, hori ere brazinen ikusten genuen, zeh, adibidez, Han, eh, palmunga afrikarra, bueno, paraguain bai, paraguain bai landatzen dute eta soia be bai, Baina hemen ere ikusten duguna, edo Brasilien ikusten genituen autobusak eta kartx, jartzen zuen. Autobus sostengarria, ez eh? biodiesel daukalako, eta di oso bai zera. O hmm. eh, sea, orduan, leengo janaria, orain da, kotxe jande zaten, edo autobusek jande zaten. Bai, holako... Osoi, Olako paradosan, bizi... Olako kontrausan erdian murgiluta bizi gara ez da... Pertsonak elikatu ordez, eh, azkenean azken ean ibil gaioak elikatzen ditugu. Bai, bai, horrela bai, da, bai, bai. Eta, bueno, bai, bazilien, bai, movimendua, bai, kigo, zoin Eta, bueno, eta gainera digidez, e, bai, protestan di, handiak zirela dakizue, bueno, dakizue. E, urtegi Erraldoiagi nei dute, Melomonten uh -huh. eta Anatzean dago Neoenergia enpresa, mainen energia enpresa, eh Neoenergia e, enpresaren jabeak, besteak beste Iberdrola. E, o sea, jaben artean Iberdrola dago. Berebai. O sea, eta kontua da hori, Urtegia horrekin berriz ere indigenak e, e desplazatu botan dituztela, eh lorrabietatik Eta claro, e, urtegiak ere, pues energia horrizagarria komen dira eta ona no, berrizagarreago baina hori sostengarria, hori da bidea. Eta bueno, ahalde positiboa dahan, e, gehiengoko sindikalak e, gehiengoko sindikala kontra ndaguela. Osea, kut e, koordinadorak esan du e, ez duela nai benon urtegi hori. Eta bueno, gure iritziz oso jarrera positiboa da, o sea, eskenian, Adibidez hemen, eh, sindikatu asko, ezaten dute, bueno, pues eh, obra hau egingo dugu, bueno, pues eh, empleoa ematen duenez, obra honet, pues ondo dago. Nez? Eta obra publikoa gultzada e, din, pues ori. Eta abiadro dandiko trenarekin, pues badarkigu, bueno, sindikatu asko kontran daude, baina beste batzuk ezaten dute. Bueno, bueno, empleoa ematen du, beraz, ondo dago. Orduan, Belo Monten ere, gauzabere zantzitzaketenan gozindikatuek, eta esan dute ez, e, hau ez duguna e. Orduan hori zen, e, borroka handia, eta gero ere, bale, enpresan minera enkontra. Eta, bueno, hane e, pues, bueno, indarrak hartu ditugu, edo, bueno, oso ezakit, nola, zan baina, e, ikusten duzunean, jendean nola mugitzen den, eta... Eta manifestazia, ere bai, izan zen noso handia, eta mar migalagun kalean, eta jendea erteten da, bueno, dantza egiten, abesten, eta ango brazildar batek ezaten zigunen iraganidan oso, azpargarria zirela, bain egunen batean, zuten ezagu aldatu behar dugu. Eta, eta beste gero eta bai bai oso, oso ezakit, gero oso ederra, eta ezakit eta indarra, ez, sentituz dakit, gero batean. Da bueno, eh an egon gara jendearekin, uh -huh. berbetan, itsailietan, tailerretan, ba. Uno. Uh -huh. Orduan, eh, asmo maltzur eta sinismo horren erdian herri mugimenduen indarra eta kemena aurkitu duzu, Bat ez? Batez ere herri indigenoen indarra, errosa. Eh, bai, bai, bueno, herri indizenak, bai. Bai, eta gero egon gienen Bai, egon gina didez, emakumeen marta mundiala antitere egon zen, eta anpoz bak, iso erri hogeio gehi horretan, testo ofizialean lehenengo bertzioan edo emakumeen eskubide reproduktiboak aipatzen zirela, eta batekanoak, batekano, estatu txikiak atzera ota xelortu zuen, uh -huh. esko bide Eta bueno, helakoen marka mundialak ere hori eh salatzen zuen. Eta eta berarekin ere komentatzen, poselan bueno, marka mundi eta eta bueno, eta nola ez eh, da eh, kit curiosoa da esaten galdetzen bati, pues ager eh, proiektu eh, erraldoi hauen oh, inguruan, emakumeen kontua eikusten den, erabatean bestean, eta ziren, bueno, baiet, kertatzen dela dibidez, eh, belo monte eta obretarara doazen eh, lankilei, enpresek, horre, ematen dietela bonoak, ematen dietela diet, bonoak, adidez prostibuloa horretara joateko. Osea, dago, solotuta... E, eh jiagotan ikusi dugu hori bai, eh? osea, e, alako petroleo guztiatzen den lekuetan, adibidez, Ecuadorren Nueva Loja, nere edo alako proiektu erraldo ultzatzen diren lekuetan, emakumeen egoera, mmm, bueno, eh pues eh bai dela apurtxo bat, e, bueno, kaskarra, es, eh hori bai ikusi dugula. Eta bueno, eh Hori ere, pues, eh, kontuan hartzekoa da, eh? ez? Ez daien, eh, bueno, zentra dakit. Indonia zen, ere, ikusten genuen, baina, bueno, ez barri inazen, ez barri inazen. Habe bidez, elen komentatu dugu, palmundo afrikarra, mm. ikusten genuen palmundo afrikarra batzen duten emakumeek, mm. oiek, gartatzen eh, da, eh, oie, ose, normalean, gizonek ez dute batzen palmondoa eh tal mundu fruituak emakuneek mm. e, badtzen e, dute eta gertatzen daiek e, sufretzen dituztela pestizidak eta, mm. eta eta bueno han bueno, ere diferentziak dira baina bueno hori gogoratzen ari maitza martxa mundialaekin ere egon ginela bai uste dute, aipatu berri dosun hori oso importantea dela rosa E, erakusten bai digu ba, egitazmu garapen kerian onarritutako egitasmo erraldoi hauek. E, oso zapaltzaileak dire, direla berez, e, naturarekiko, baita pertsonekiko, eta bereziki emakumeekiko. Beraz, e. bueno, uste nahiko esan da, e, komitatu e. behar desu Bai, baina gainera normalean halako bretan hori gertatzen zen Palmondarekin ere bai edo halako horretan gizonak kontratatzen dituzte eta adidez komunitate batzuetan lehen dirua oso garrantzitsua ez osea haiek adibidez fortua bazuten eta nahikoa bazuten edo e ekonomia oso familiarra bazen bat zen, bata, bate, mapatekoan E soldata bat agertzen bada eta gizonarentzak bada, mm. pues han e, ekonomikoak edo diferentzia ekonomikoak dagartzen dira eta hori eh horrek eragiten du. Eragiten du. Eta normalean hori no, emakumearen kalterako. Bai. Bai, pues, pues buenas arras, usted te nahiko Bai barria emandigozula, eh bueno, e, galdetu nahi gerizon ere bilboari buruz ez dakit zerbait geitu nahiko zenuke, ba bilboko bai, bai bueno, zerbait berria, esan zuten egun hauetan. Bai, bueno, eh bueno, pasa izan dira gurekin egonda leida orrien haut bera egon zenan Brasilen gaiuro ofizialean eta Angu gutxi egon gara, o sea, ekologizan martzen ekoak, handik agertu gara, baina, bueno, batez ere lehi dagon zen. Eta, berak, e, pues hori, ikusi zuen, pues, e, zuzen-zuzenean, pues, e, berri guztiek, ergo eta goberron guztiek zeukaten jarrera, gero ere gizarte sozialek zuten jarrera, nola batzuk adibidez, gupiku ekonomia berdea, Emeak zu moduan ikusten genuen, baina beste batzuk aldiz, ikusten zuten aukera moduan. Osea, arrazoakon pontzekoa aukera moduan. Orduan, diferentziak horiek ezistitzen dira, elkarten artean. Eta, bai, oso ponenteekin, zelariekin, bai, hori, gero ere, komentatzen zuen kolia bronskiere, egon zen handik, eta berak liburu bate idatzi du, energia inguruan dauden gataz, petaz, za liburua eta bera komentatzen zuen nola sindikatuak mundu mailan eh, oso ezberdinak diren beheraien artean eh, eta dibertipidean dagoen gai bat zer gertatzen da zer gertatuko da oraingo mineroekin edo hori ez ikasmeategietan lan egiten duten langileekin edo eh, oraingain garoña itzi egingo dute zergartatuko da langileekin ez eh? osea guk eh, ulertzen dugu langile horiek haien lanpostuak mantendu nahi izatea. Zazkenean haien hogi bidea da. Eta beste aukerarik ez badute ikusten etorkizunean, eta claro berak komentatzen zuen, pues, nola dibidezago Afrikan egon zen, metalurtako sindikatu batekin, eta haiek batzekiten atzean utzi behar dutela hogi eh, bide hori. Baina, klaro, eh, transizio, bidezko transizioa eskatzen dute, eta ber, zertan lan egingo duten, etorkizunean eta komentatzen zuten, pues eh Ecoispeneko hori baliabideak eh pues eh, izan behar dutela eta es enpresa bueno, sarenak jabe batenak edo eh, kontrolpean egon berdirela, bueno, eh baliabideak hori ad komentatzen genuen, pues norentako den energia, o sea, Eh, vale Errota eolikoak itiniko ditugu, vale, norendako da energia hori, eh, nor kontrolatzen ditu errota hoiek, eh, eta gero, bueno, bai, akigu, kalte, ingurumen kalteak eta bares, baina, bueno, kontua da diot, orain gainera, estatu maianez, eh, izan dira da manifestazioa hoiek mineroekin, Pues ole leko geiagotan, pues bai, sindak, e, sindikatuek, langileek, pues kezka dituzte eta pentsatu egin behar pues, batzuk atxera, atxean utzi beharre ditugula, baina zer etorkizun eh ze bultzatuko dugu eta norendako izango den, pues, sortuko dugun energia, norendako izango diren baliabideak, nez? Eta bueno. Eta bai, hori da beste Bai, estaba ahí bat, ¿está? Bai, bai, hori da ber zure estaba bai. Bai. Vale, Rosa, no, pues, pues pues mi asker. Bai, eh, eso right, bai. Mi asker eh, ba gurekin egoteagatik eta hau goztia saltzeagatik, ¿vale? Vale. Bueno, horrengo arte agur. Paldak izu zer den frakina? Frakina? Bai, zerbait entzundu. Baina ez daki zer den? Bai, ba. Gaz haustiatzeko teknikata. Ah, bai, arazoia duzu. Entzundan euken gaz naturala arabaldean atera ez zutela. Geien entzun dugunak arabako planak dira, baina ez tasoik arabarako proiektua. Ez hala, nik egun irakurri irakurritu berri gutxi hoietan arabari buruz hitz egiten da. Baina ego euskal herri osoko, sonalde ezberdinetarako daude baimenak eskatuta. Baita Burgos, Kantabria, Herriosa, Balentzia eta beste ere. Handia da orduan egin eginei duten ustiaketa. Esaten dutenanen arabera, euskal herria iurrogei urtez gasi zornitzeko beste. Atzerrian eman diren esperientziak diotenez, aurre uspenak pustuak egon oidira gainera, Arrokan arrapatuta dagoen Gaaren zatian handi bat eraustea einenezkoa da. Oretas gain, prousitutakoa ez da Euskal Herrian soilik kontsumituko. Beraz irruur rat dira. Dena den entzun duagatik oso teknika abbortitza da ez daandaza. Laburki esanda zera da, Saoneera handian dauden arrokak buskatzea, daukaten kas apurra ateratzeko. Antzodienez ur kantitate handiak presio altuan injektatzen dira lurrazpian. Horrela da. Arroka, austura hidraulikoaren bitartez txikitzen baita. Horrez gain intzun dut produktu toksiko kimikoak ere esartzen direla. Egialda hori sartutako ur horri, area eta zenbait kimiko gehitzen zaizkio. Prozesua eraginkorragoa izateko. Sartutako likido honen satie handi bat lurrazpian geratzen da zikinkeria ez Likido kutxakoroiekkuifero eta lurra zalera pasatzen badia, Urak, lurrak izakibitzidunak eta pertsonak kutsatu daitezke Harrizkutsua dirudi. Estatu batuetan horrela gertatu da frakin arabbiliren puntu batzuetan. Gasa ere filtratu egin da askotan, Leharketa arriko handiarekin. Lurrikarak ere eragin ditu teknika honek. Elementu erradiaktibuen mugikortasuna, berotegi efektuko gasen gizurketa eta ingurumen kalte anitzan. Eta benetan diozulmen alakorik gine dutela, baina putzuren bat izango da, ez da, putzu bat. Horrela saldu nahi badigute ere, ez da putzu bakarra izango. Teknika ez oso eraginkorra, eta putzu asko egin behar dira aurrikusitako gazko purua ateratzeko. Putzuz betetako landare mua, baserritarrekin, naturere mua lehia. hemen araba, putzuz beteta, Euskal Herria putzuz beteta, hau ezin da hon hartu. Estatu enpresen eta hemengo laukaturen onura utxerako. Mugitu beharra daukagu. Urriaren zeian denok gazte Urriaren zeian. Denok gazte izan. Urriaren zeian. Denok gazte de no Frakin ez. Ez hemen. Ez inun rakinez esemen esinion Rakin Etzutsuen ekuina honetan hitz e, egiten zutenak e, Mikel Lurdangari, Nabelariak, Maiderundak, Kirolariak eta unaix galde aktoreak ziren eta beraiek animatzen digute joatera gazte egongo den e, manifestazio horretara datorre larun batean. Beraz hemen antzete errateatik ere deialiori elarazten dizuegu. Eta bai, e, beraiek esantuten bezala, bueno, araba da mehatzu gehien daukan lurraldea euskal herrian. E, izan ere, e, unko, laro geila, PDFen, e unko, eunko laro gehia dago mehatzu pean arabaren eunko Lurraldearen nunko laro gehian nahi dute odiak ireki, baina Bizkaian ere ez uste dut iru, egunko iruro mabosta, eta mabosta, gipuzkoan zerbait gutxiago, baina mamos gehi izugarria beraz, importantea iruditzen zaigu e, manifestazio hori jendetsua izatea. Eta jarraituko dugu gure berri laborrekin e, gorko txingurri gotxan, eta bueno, gaur e, behingoz e, berri on bat izan dugu, Eusko jaularitzaren txako ezainona, izan ere literalki esatendu egunkari batean el gobierno vaskos fueron las manos a la cabeza cuando supieron del drástico recorte recetado por el ejecutivo de Mariano Rajoy para las obras del tren de alta velocidad en Euskadi. Eh, beraz, bueno, contatzen ba, zuten eh, diru batekin eta eh, orain eh, dirudi, espero zuten aren eh, unko berrogeia murriztuko dietela eta hori oso berri hona da baina bueno e, e berri hobeagoa izango balit izango, izango litzateke obra kasiko ez balira hemen daukagu e, aipatu nahi ez dudan da negunkari bat e, argazkia eta ikusten da e, gainaz du esaten nun esaten du elta paso por un municipio de Euskadi baina benetan e, egindako kaltea, ikaragarria da izugarrizko eh soiltzea, mendian eta baiara erdi-erditik poskatua. E, vamos eh deskriba ezgina da benetan, benetan lotza emangarria argazkia eta dakigunez, ba, Euskal Herriko hainbat lekutan hasi dira lanak eta hortze jarritzen dute eta hasi orain e, utziko dituzte lehemen askotan esan dugun bezala ziurazki ez dutela lana bukatuko bainan kaltea jadanik egina dago. Eta horren arira daukagu berria egonkariaren albiste bat eta hau uiraiaaren nogeita azazpean hartu genuen eta esaten du berri hon bat dugu berriro ere pasaiako kanpoko kaila ez dago lehen artian madrigulgo gobernuaren tzat. Eta esaten du Espainiako gobernuko sustapen ministerioak onertutako 2000 eta hogeita lau arteko azpiegitura garraio eta etxe bizitza planean, ez da agertzen paseako kanpoko kaia kaiak. Portuei dagokienez, optimizazioa sustatuko du Madrilek eta bilen tasun izango ditu. Erekita dauden portuen erabilera sustatzea eta inbertsio pribatua erakartzea. Ala, jakinarazi du Ana Pastor sustatzen ministrak ez ditugu honartuko zorpetze gehiago eta lehentasuna autofinantzaketa izango da. F albiste agentziak eman du sustapen ministeriak finantzatuko dituen ekitasmoen zerrenda eta lan noien artian ez aipatzen baseako kanpoko kaiera ikitzea. Bai ordea zirbenako bizkaia dartzena amaitzeko lana. Eta HTAreki boltatuz, e, albiste, albiste berberan esaten du, Heta biadurandiko trenari dagokienez korridore handi guztiak eraikitzen amaitzea espero duela Espainiako gobernuak. Hori bai leintasuna emango diegu eskari handiena dutenei, baita sozialki eta ekonomikoki herritagarrienak direnei ere. Leintasunezkoa direnen artean aipatu ditu Pastorrek Madril, Euskal IA, Castejon, Iruña eta Zaragoza, Castejon, Logroño korridoreak rengarraioan dagoen eskariari aliketa modu jasangarrienean nahi diogo <laughs> jasangarritza bai, e, leku guztietan aipatzen dute baina hau albiste, hau pizkat kontraesankorra da e, uaintxe bertan irakurri dizu egun albistearekin ikusiko dugu zer gertatuko den badirudi Iñaki Arriolak e, eskatu duela e, bilera premiazko bilera bat e, ministrarekin eta Datu zen eguneeta zirazki izango dugu zetaszun e, gehiagoren inguruan. etaABdura handiko trenaren gaia utzi gabe aipatuko dugu joan den haste artean e, iraiaren hogeita bostean e, paiiketa bat e, burutu behar zutela Donostian lau ekintzaileen aurka eta epaiketa gau ezzen burutu ba, deklaratu behar zuen polizia bat oporretan zegoelako. Beraz, e, ba behor e, agertu ziren, inputatu guztiak, eta bazegoen konzentrazioa deitua ere bai, baina dena bertan bera utzi zuten aipatu arrazoiaren gatikan, eta epaiketa azkenean urtarriaren abostean burutuko da. honen e, arira hori e, e, tarazi nahi dizuegu, e, ekintzai hauek kateatu zirela errege emagoz jantzita, e, txil, txingudi merkata algunean, irunen, Eta e, bueno, ba, hori egiteko arrazoiak e, labur giltzen dira orain dirakuriko dizuegun e, komunikatuaren estraktoan. Eta beraiek e, esan zutenen arabera, bibidoi e, porlanez e, betetako bibidoitara kateatu ziren irungo txingudi merkatal zentroko zarreran. Protesta haren bidez, errege magoek euren haserrrea adierazi zuten egungo sistema ekonomiko xautzailearen eta kontsumismoaren aurrian baita trena eta Jaizkibelgo Superportua Zubietako errozkajoa, lurraldearen neurrigabeko urbanizazioa eta nekazaritza lurren hondamena larria ekartzen dituen desarroismoaren ondorio ondorio katastrofikoengatik. ere Horregatik, zioten erre maguek, merkatalgune honetan geldiune irmo bat egiteko erabakia hartu dugu, kontsumo eta aizialdiko makrozentrauek, egungo jendarte moldeak eragiten dituen gehiagik eria, eta egunerokotasun gogai karriaren ikur direlako. Nagusi dira hemen, nibilgaiu privatuen mugikortasun bortzatua, zahar, berriazko salgaien kontsuma boltzatzen duen kitsikadura nortasunik gabeko ingurune geroz eta homo genoa guak jendartearen areagotzen duen harremanen haustuketa egia itortzeko geroz eta itogarriago eta zentzu gabeago gertatzen zaigu bizimodu modernaren erritmo frenetikoarekin eta inposaketarekin moldatzea dena denabeti azkar egin nahi eta behar horrekin Izan zen e, beraien e, agiriaren zati bat, eta uste dut e, bederatziak gainean ditugula, eta bera zagurtzeko e, unea heldu zaigula, urren gora hartentzule, eta eskermila gurekin egoteagatik hemen txinurri hotxetan.